Ana Karenina Pista 59 Răspunsul acesta îi păruse dezgustător, dar ei, Alexandrovna, cu toată frumusețea blajină a tinerei femei. Acum, când își aminti de aceste cuvinte, i-a văzut că ele cuprindeau și o parte de adevăr. La asta se reduc toate, își zise Dolly, gândindu-se la viața sa din cei 15 ani de căsnicie. Sarcin, grață, toropea la minții, Desgust de toate, mai cu seamă sluțire Kitty, așa de tânără și de frumoasă cum e, și cât s-a urățit. Dar eu, în timpul sarcinii, mă fac monstruoasă. Știu asta, nașterea, suferințele, chinurile cumplite ale ultimelor clipe, apoi alăptatul, nopțile nedormite, durerile acelea înspăimântătoare. Dar ia Alexandrovna, se cutremură numai aducându-și aminte de durerea gurguielor cărpate pe care o îndura aproape după fiecare naștere. Apoi vin bolile copiilor, spaima asta veșnică cu fiecare copil, și pe urmă, creșterea, năravurile urâte, dolii și aminti de răutățile din smeuri și ale micii mașa, învățătura, latina, toate acestea atât de complicate și de grele. Iar pe deasupra, mai groasnic decât orice, moartea acelorași copii. Și iarăși îi săgeta prin minte tabloul acela crud, care i-a mereu inima de mamă, moartea ultimului născut, un băiețel, prunc în fașă, mort de crup. În mormântarea, nepăsarea tuturor față de sicriașul roz, durerea ei singuratică, care-i se inima, înaintea frunții mici și palide, cu cârlionți la tâmple, aguriței deschise, mirate, care se vedea din coșciug în clipa când îi puneau deasupra căpăcelul roz, pe care era o cruce făcută din galoane de fier. Și toate acestea pentru ce? Ce are să iasă din asta? Iată-mă, fără o clipă de răgaz, îmi duc zilele sărținată, ba lăptând, veșnic supărată, cicălitoare, eu însă chinuită și chinuind pe alții, respingătoare în ochii bărbatului meu. Și se vor ridica niște copii norociți, proscrescuți, calici. Chiar și acum, dacă n a fi petrecut vara la Levin, nu știu cum am fi scos-o la capăt Costea și Kitty sunt, bineînțeles, atât de delicați Încât nu simțim niciun pic de stinghereală Dar asta nu o să meargă la nesfârșit O să aibă și ei copii Nu se să ne mai poată ajuta Sunt strâmtorați și acum Sau ne va ajuta papa Care nu și-a oprit aproape nimic din avere Așa că nu știu cum am să-mi cresc copiii Va trebui să cer protecția altora Să mă umilesc Dar să presupunem împrejurarea cea mai fericită că nu o să mai moară copii și o să-i cresc cum s-o putea. În cazul cel mai bun, nu vor ajunge niște ticăloși. Asta e tot ce-mi pot dori. Și pentru asta câte chinuri, câtă trudă, o viață sfărâmată. Își aminti din nou de cuvintele tinerei femei de la Han și simți iarăși dezgust, aducându-și aminte de ele. Totuși, trebuie să recunoască faptul crud că vorbele ei cuprindeau un grăunte de adevăr. Ce zici, Mihailo, mai avem mult?" Îl întrebă Daria Alexandrovna pe contabil, ca să scape de gândurile care o Ci că din satul ăsta mai avem șapte verste." Trăsura cobora pe ulița satului spre pod. O ceată de femei vesele, care purtau pe umeri funii împletite pentru legat snopii, treceau podul, flecărind voios în gura mare. Femeile se opriră pe pod, aruncând priviri curioase spre trăsură. Toate fetele îndreptate spre dânsa părură dar ei Alexandrovna sănătoase, vesele, răzându-și parcă de ea prin bucuria lor de a trăi. Toată lumea trăiește, tot se bucură de viață. Își gândurile, după ce trecut de femei, legănată iarăși de arcurile moi ale trăsurii vechi care urca dealul în trapul cailor. Numai eu parcă aș fi întemnițată în lumea grijilor care mă omoară și din care am scăpat acum pentru o clipă. Toți trăiesc, și femeile acestea, și sora mea, Natali, și Varenca, și Ana, la care mă duc. Numai eu nu." Lumea o condamnă pe Ana. De ce? Oare eu sunt mai bună? Eu am cel puțin un bărbat pe care-l iubesc. Nu așa cum aș fi vrut să-l iubesc. Totuși mi-e drag." Ana însă nu și-a iubit niciodată bărbatul. Care e vina ei? Vrea să trăiască. Dumnezeu a pus nevoia asta în noi." Poate aș fi făcut și eu la fel? Nici până astăzi nu știu dacă am făcut bine ascultând-o pe Ana atunci, în vremea aceea îngrozitoare, când a venit la mine la Moscova. Ar fi trebuit să mi soțul și să încep o viață nouă. Cine știe, poate aș fi fost în stare să iubesc pe altul și aș fi putut fi iubită. Acum oare e mai bine? N-am nicio considerație pentru el. Am nevoie de densul, se gândea ea la soțul său, și îl tolerez. E mai bine așa? Pe atunci aș fi putut să plec. Era încă frumoasă." Gândea Daria Alexandrovna și deodată simți dorința de a se privi în oglindă. Avea întrusă o oglindă de voiaj și ar fi vrut să o scoată, dar uitându-se la spatele vizitiului și al contabilului care se legănau pe capră, își dădu seama că s-ar rușina dacă vreunul din trânsii și-ar întoarce capul și-ar vedea-o. Așa că nu mai scoase oglinda. Dar chiar și fără să se uite în oglindă, ea se gândi că nici acum n-ar fi prea târziu. Își aminti de Sergei Ivanovici, care se purtase deosebit de amabil cu ea, și de prietenul lui Stiva, turovțin, omul acela atât de cum se cade, care o ajutase să-și îngrijească copiii în timpul scarlatinei. Se îndrăgostise de ea și mai era un tânăr, aproape un băiat, care, după cum glumea Stiva, găsea că ea e cea mai frumoasă dintre surorile Scherbatski. În mintea ei, se înfățișau cele mai pătimașe și mai imposibile romane de dragoste. Ana a făcut foarte bine și eu una n-am să-i aduc nicio învinuire. E fericită, face și pe altul fericit, nu e sfârșită ca mine. Desigur că Ana e ca totdeauna proaspătă, frumoasă, spirituală și o interesează totul, își zise ea. Un zâmbet șegalnic îi încreții buzele, căci gândindu-se la romanul de dragoste al alanei, își închipui unul asemănător cu un bărbat imaginar, plin de calități, care s-ar fi îndrăgostit de dânsa. Ca și Ana, i-ar fi mărturisit totul soțului său. Mirarea și uluirea lui Stepan Arcadici la aflarea acestei știri o făcură să zâmbească. Cufundată în asemenea visuri, a ajunse la o cotitură unde, părăsind drumul cel mare, trăsura o luă spre Vosvijenskoe. Capitolul 17 Vizitiul oprit trăsura și întoarse capul la dreapta spre un lan de secară, unde câțiva mujici ședeau lângă căruțele lor cu caii deshămați. Contabilul vrut să sară jos, dar se răzgândi și strigă poruncitor către un mușic, chemându-l să vină la dânsul. Vântișorul care suflase cât merse trăsura, se potolise. Niște tăuni înăvălirea asupra cailor asudați, care se apărau mânioși. Zgomotul metalic, care venea de lângă o căruță unde cineva bătea o coasă, amuți. Un mușic se ridică și se apropie de trăsură. Mișcă-te, că doar nu ți picioarele de lemn!" strigă supărat contabilul către mujicul de sculț care călca încet pe bulgării drumului uscat, nebătut. Hai mai repede!" Bătrânul avea părul creț, legat cu un curmei de tei. Spatele adus era negru de soare. Își uții pasul, se apropie de trăsură și își puse mâna pârlită de soare pe aripa trăsurii. La voșt vize în scoie, la curtea băierească, la domnul Conte? Repetă muzicul. Cum dai în vale, se face o cotitură la stânga. Mergi drept pe drum până dai de conac. Dar la cine mergeți? Chiar la dânsul? Dumnealor or fi acasă, moșule? Întrebă nehotărâtă Daria Alexandrovna, care nici nu ea cum să întrebe pe muzic despre Ana. Trebuie să fie acasă!" răspunse mujicul, lăsându-se când pe un picior când pe altul și întipărind în praf talpa lui cu cinci degete. Trebuie să fie acasă!" repetă el, cu dorința vădită de a intra în vorbă. Ieri le-au mai venit niște oaspeți. Au o groază de musafir. Ce vrei?" Bătrânul se întoarse spre un flăcău de la o căruță care striga ceva. Așa e! Au trecut nou călare pe aici, ca să vadă cum se seceră." Acum trebuie să fie acasă." Dar dumneavoastră de unde sunteți?" De departe," răspunse vizitiul, urcându-se pe capră. Va să zic că e aproape?" Ți-am spus că e colea. Cum ești de aici?" zise bătrânul, plimbându-și mâna pe aripa trăsurii. Un flăcău tânăr, zdravă și îndesat, se apropie și el. N-aveți nevoie de muncitor pentru seceriș?" întrebă flăcăul. Nu știu, băiete." v -a să zică cum apuci la stânga, ești acolo Ataugă mujicul care, după cum se vedea, se despărțea greu de călători, având chef de vorbă Vizitiul porni ca ei, dar de îndată ce trăsura cotii, mujicul strigă în urma lor Stai, hei, omule, oprește! Răcniră deodată mujicul și flăcăul Vizitiul opri trăsura Uite-i, că-te pe dumnealor! Strigă mujicul Ei vezi cum vin? Arătă el spre patru călăreți și două persoane într-o șaretă, care veneau pe drum. Erau Vronski, un jocheu, Veslovski și Ana, călări, iar prințesa varvara cu într-o șaretă. Eișele să se plimbe și să vadă cum lucrează secerătoarele aduse de curând. Când se opri răsura, călăreții își lăsa răca la pas. În frunte mergea Ana alături de Veslovski. Ana venea în pas liniștit pe un cob scunt și în desat cu coama tunsă și cu coada scurtă. Capul frumos al Anei, cu șuvițe negre de păr care ieșeau de sub pălăria înaltă, umerii ei plini, talia subțire în costumul negru de amazoană și toată ținuta liniștită și grațioasă, o uimiră pe doli. La început ea s-o cotine cuvincios faptul că Ana umbla călare, căci vedea în aceasta ideea unei cochetării ușuratice care nu se potrivea cu situația Anei. Dar când o privi mai de aproape, ea își schimbă numai decât părerea. În ciuda eleganței, totul era așa de simplu, demn și calm ținuta, îmbrăcămintea și în gesturile ei, încât nimic nu putea fi mai firesc. Alături de Ana era Vasenka Veslovski, cu boneta lui scoțiană în cap, la care făiau panglici, era un cal sur de cavalerie plin de foc, și, întinzându-și înainte picioarele groase, era vădit încântată de el însuși. Recunoscându-l, Daria Alexandrovna nu-și putui stăpâni un zâmbet vesel. În urma lor venea vronschi călare pe un pur sânge, murg închis, care se înfierbântase galopând. Alexei îl struna din frâu. După dânșii se ținea un bărbat scund în costum de jocheu. Prințesa și Sviașchi, suiți în șareta nouă, tasă de un trăpaș negru mare, încercau să ajungă din urmă pe călăreți. Când Ana o recunoscu pe în făptura mică, ghemuită în fundul vechii trăsuri, chipul îi se lumină deodată de un zâmbet de bucurie. Scoase un strigăt, tresărie în șa și porni în galop Când se apropie de trăsură, descălecă fără ajutorul nimănui Și ținând cu o mână poalele amazoanei lungi, alergă în întâmpinarea lui Doli Îmi ziceam că ești tu, dar nu îndrăzneam să cred Ce bucurie, nici nu ți închipui ce să sunt Exclamă Karenina, Nina, balipindu-și obrazul de fața ei și sărutându- o Badându-se în și uitându-se la dânsa cu un zâmbet pe buze Ce bucurie, Alexei! adăugă Ana, întorcând capul spre Vronski, care descălecase și el între timp și se apropia de ele. Scoțându-și pălăria cenușie, înaltă, Vronski se îndreptă spre Doli. Nici nu vă puteți închipui cât ne bucură vizita dumneavoastră!" zise el, dând o importanță deosebită cuvintelor rostite și descoperindu-și printr-un zâmbet dinții albi puternici. Fără să descalece, Vasenka Veslovski își scoase boneta și salută oaspetele, fluturându cu bucurie panglicile deasupra capului Asta e prințesa Varvara Răspunse Ana la privirea întrebătoare a lui Doli Când se apropie șareta A, făcut Daria Alexandrovna Și pe chipul său se întipări fără voie O expresie de nemulțumire Prințesa Varvara era mătușa soțului ei Doli o cunoștea de mult și nu o respecta Știa că trăise toată viața o ploșită pe la rudele bogate Faptul însă că acum locuia la Vronski. Un om străin pentru dânsa, o jignea, fiindcă era vorba de o ruda soțului. Ana observă expresia feței lui Doli și se făstâci, se îmbujoră la față, dădu drumul Amazonei și se împiedică în ea. Daria Alexandrovna se apropie de șareta care se oprise și o salută rece pe prințesă. Îl cunoștea și pe Sviașski. Acesta o întrebă ce mai face originalul său prieten cu tânărai soție și, aruncând o privire scurtă la caii desperecheați și la aripile peticite ale trăsurii, invită doamnele în șaretă. Eu trec în vehiculul ăsta," zise el. Calul e blând, iar prințesa mână foarte bine." Nu, rămâneți așa cum ați fost," răspunse Ana, apropiindu-se. Mergem noi cu trăsura?" O luă pe dolii de braț și plecă împreună cu dânsa. Dar ei, Alexandrovna, nu-i venea să-și ia ochii de la echipajul acela frumos, cum nu mai văzuse, de la caii minunați, de la persoanele elegante, strălucitoare care o înconjurau. Dar cel mai mult o uimea schimbarea petrecută în Ana, pe care o cunoștea atât de bine și o iubea atât de mult. O altă femeie, cu mai puțin spirit de observație, care n-ar fi cunoscut-o mai înainte pe Ana și mai ales care n-ar fi avut gândurile care o asaltase pe în timpul drumului, n-ar fi băgat de seamă la ea nimic deosebit. Dar Doli era uimită de frumusețea trecătoare pe care o au femeile îndrăgostite și pe care o vedea acum pe chipul Anei. Totul la ea, de la gropițele din obraj și din bărbie, linia buzelor, zâmbetul care îi plutea parcă în jurul feței, strălucirea ochilor, grația și sprintenela mișcărilor, intonațiile glasului plin, până la felul cum răspunsese cam brusc, dar prietenos lui Veslopski, când acesta îi cerut voie să-i încale sarul, ca să-l învețe galopul pornit cu piciorul drept, Totul era nespus de atrăgător. Parcă ea însă își dădea seama de acest lucru și se bucura. Când se urcarea în trăsură, amândouă femeile se simțiră stingerite. Ana, din pricina privirea atente și întrebătoare a lui Doli, iar aceasta, din pricina cuvintelor lui Sviașchi despre vehicul, se rușina fără voie de trăsura veche și murdară în care Ana se suise alături de ea. Vizitiul Filip și contabilul aveau același simțământ. Contabilul, ca să-și ascundă tulburarea, nu știa cum să ajute mai repede doamnelor să ia loc trăsură. Iar vizitiul Filip se întunecase la față și hotărâ să nu se mai supună de acum înainte acestei superiorități exterioare. Zâmbi ironic, uitându-se la trăpașul cel negru și, și zise în sinea lui că e bun de înhămat numai la o șaretă și numai pentru o promenadă, nefiind în stare să facă 40 de verste pe căldură într-o întinsoare. Mujicii de lângă căruță se sculaseră în picioare și, urmărind curios și voioși întâmpinarea oaspetei, făceau observații între dânsii. Le pare și lor bine, nu s-au văzut de mult, Făcut bătrânul cu părul căreț, legat cu un curmei de tăi la cap. Moș sim, ce zici, dacă am avea armăsarul cel negru cărat snopii, ce mai trage? Iute de tot! te uită, o femeie cu nedragi. Grăi unul dintre mujici, arătând pe Vasenka Veslovski, care tocmai se suia pe șaua de damă. Nu, îi bărbat! N-ai văzut ce sprinte n-a sărit în șa? Ce ziceți, băieți, pe semne nu ne mai culcăm?" Acum somn?" răspunse bătrânul uitându-se la soare. Uite, a trecut de amiază! Luați coasele, începem de colo!" Capitolul 18 Ana privi fața Dariei, slabă, obosită, trecută, pe care praful închipuia zbârcituri și vrut să-i spună că slăbise. Dar gândindu-se că ea însăși se făcuse mai frumoasă, cum adeverea însăși privirea lui Doli, oftă numai și început să vorbească despre sine. Te uiți la mine și te întreb dacă pot fi fericită în situația mea?" Ei bine, mi-e rușine să mărturisesc, dar sunt, neîngăduit de fericită, cu mine s-a petrecut ceva magic." Ca în somn când visezi ceva groaznic, înspăimântător și trezindu-te deodată, vezi că toate spaimele s-au risipit. M-am deșteptat. Am trăit zile pline de chinuri și de groază, dar ele au rămas de mult în urmă. Sunt așa de fericită, mai cu seamă de când ne aflăm aici? Zise Ana, uitându-se la Daria cu un zâmbet sfios, întrebător. Ce bine îmi pare, răspunse Dolly, zâmbind involuntar mai rece decât ar fi vrut. Îmi pare foarte bine în privința ta. De ce nu mi-ai scris? De ce? Fiindcă n-am îndrăznit. Uiți situația mea. N-ai îndrăznit să-mi scrii mie? De știi cât eu să o cotesc. Dar Alexandrovna a vrut să împărtășească gândurile din dimineața aceea. Dar acum mi se părură, nu știa nici ea de ce, ne la locul lor. De altfel, despre asta o să vorbim mai târziu. Ce sunt toate clădirile astea? Întrebă ea ca să schimbe vorba, arătând niște acoperișuri roșii și verzi care se zăreau prin verdeața gardurilor vii de Salcâm și de Liliac. Parcă e un orășel. Ana însă nu-i răspunse. Nu, nu. Spunem ce gândești despre situația mea. Ce crezi despre mine? Întrebă ea. Eu cred... Început Daria Alexandrovna. În vremea asta, Vasenka Veslovski, care purta o jachetă scurtă, după ce îl făcut pe cob să pornească la galop cu piciorul drept, trecu în goană pe lângă dânsii, săltând greu în șaua de damă, îmbrăcată în piele de antilopă. Merge Ana Arcadievna, strigă el. Karenina nu-i aruncă nicio privire, dar ei, Alexandrovna, îi se păru iarăși nepotrivit să înceapă într -ă o conversație lungă. De aceea i-aș spuse părerea pe scurt. Nu cred nimic, zise Dolly. Te-am iubit totdeauna și când ții la cineva, iubești omul în întregime așa cum este el, nu așa cum ai dori să fie. Luându-și privirea de la prietena sa și mijindu-și ochii, un obicei nou pe care Dolly nu îl cunoștea, Ana a căzut pe gânduri, vrând să pătrundă cât mai adânc înțelesul acestor cuvinte. Apoi, după ce că le înțelege așa cum voia, Ana se uită la Dolly. Dacă avea păcate, zise ea, ele ți s-ar iertat toate pentru vizita ta și pentru vorbele acestea." Dolii văzut la crimin Anei, tăcu și strânse mâna. Dar ce cu clădirile astea? Ce multe sunt?" repetă ea întrebarea după câteva clipe de tăcere. Sunt tacareturile slujbașilor, fabrica, grajdurile," răspunse Ana. Aici începe parcul. Toate erau părăginite." Alexei însă a făcut totul. Moșia asta i-a fost dragă și, ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, el s-a pasionat de agricultură. De altfel, e o fire atât de bogat înzestrată. Tot ce face, face bine. Nu numai că nu se plictisește, dar muncește cu patimă. Contrar firii pe care o cunoșteam, a ajuns un agricultor socotit, un gospodar foarte priceput, aproape zgârcit, însă numai în administrația moșiei. Acolo unde e vorba de zeci de mii de ruble, nu se scumpește, adăuga Ana cu un zâmbet plin de bucurie și un fel de șiretenie, cum au adesa femeile când vorbesc despre însușirile ascunse, cunoscute numai de ele ale bărbatului iubit. Vezi clădirea asta mare? E spitalul cel nou. Cred că va costa peste 100 de mii de ruble. Asta e acum slăbiciunea lui. Și știi cum a ajuns la ideea clădirii spitalului? Mujicii au rugat să le lase fânețele mai ieftin și el n-a vrut. Atunci l-am învinovățit de zgârcenie. Bineînțeles că nu numai asta, ci toate împrejurările la oaltă l-au făcut să înceapă construirea spitalului, vrând să arate, înțelegi, că nu e zgârcit. Dacă vrei, este o meschinărie, de aceea îl iubesc și mai mult. Acum o să vezi curtea, casa e ridicată de bunicul său. Alexei n-a schimbat nimic pe din afară. Ce frumoasă e! exclamă fără voie Doli, uitându-se cu admirație la casa splendidă cu coloane care se întrezea prin verdeața de toate nuanțele a bătrânilor copaci din parc. Așa că e frumoasă! Și din casă, de sus, se deschide o priveliște pitorească. Intrară într-o curte presărată cu prundiș și împodobită cu flori, unde doi lucrători încadrau un strat de flori cu pietre zgrunțuroase, rustic cioplite. Se oprire la scară sub o marchiză. Ah, au și sosit, striga Ana, uitându-se la caii de călărie care erau duși chiar atunci de la scară. Așa că e frumos calul ăsta, e un cob, e calul meu favorit. Adu aici și dăm zahăr. Unde e domnul conte? Întrebă Ana pe doi feciori în livrele, care le ieșiseră înainte. Ah, uite-l și pe el, arătă ea zărindu pe Vronski, care venea cu Veslovski în întâmpinarea lor. Unde o instalez pe prințesă? întrebă Vronsky în francezește pe Ana și, fără să aștepte răspuns, el o salută încă o dată pe Daria Alexandrovna și sărută mâna. Cred că n-o cea mare cu balcon. A, nu, e prea departe. Mai bine n-o din colț. O să fim mai aproape una de alta. Ei, hai! urma Ana, dând calului său favorit zahărul pe care l-a dusese feciorul. E vă vă trăd Și-ți datoria? spuse Ana lui Veslovski, care ieșise și el în capul scării. Pardon, tuplele poși, iată-mă, mis buzunarele pline!" Răspunse acesta zâmbind și vărând mâna în buzunarul vestei. Meie, buvene trotea, da, dar vei prea târziu!" Îl mustră ea, ștergându-și cu batista mâna pe care i-o calul, luând zahărul. Și întorcându-se către Doli. Ai venit pentru mai mult timp? Numai pentru o zi? Nu se poate!" Așa am făgăduit!" Apoi, grija de copii. îngăimă Doli, stingerită, fiindcă trebuia să-și ia trusa din trăsură și fiindcă simțea că era fața plină de praf. Nu se poate, Doli, scumpa mea! Ei, o să vedem! Hai! Și Ana o conduse în odaia ei. Camera aceasta nu era atacul de onoare propus de Vronski, ci o odaie pentru care Ana își ceru iertare, dar ei, ca fiind prea simplă. Dar încăperea asta, pentru care Ana crezuse de cuvință să-și ceară scuze, era împodobită cu un lux cu care Dolly nu era obișnuită și care îi amintea de cele mai bune hoteluri din străinătate. Ah, scumpa mea, cât sunt de fericită! zise Ana, așezându-se în costumul său de călărie, câteva clipe lângă Dolly. Vorbește-mi despre ei. tăi. Pe am zărit întreacăt. El nu știe să povestească despre copii. Ce mai face Tania, favorita mea? Îmi închipui că e o fetiță mare. Da, e mare, răspunse scurt Daria Alexandrovna, mirându-se și ea că vorbește așa de rece despre copiii săi. Petrecem o vară plăcută la familia Levin, Adaugă ea. Dacă aș fi știut, zise Ana, că nu mă disprețuiești, v-aș fi poftit să veniți cu toții la noi. Doar Stiva e un vechi și bun prieten al lui Alexei. Adăugă Ana și se îmbujoră deodată la față. Da, dar ne simțim așa de bine și acolo?" Răspunse Dolitul burată. De altfel, de bucurie nici nu-mi dau seama ce spun. Să știi un lucru, scumpa mea, îmi pare așa de bine că te văd." Repetă Ana, sărutându-o din nou. Încă nu mi-ai spus ce crezi despre mine? Vreau să știu totul. Mă bucur că ai să mă vezi așa cum sunt." Mai ales n-aș dori ca lumea să creadă că vreau să dovedesc ceva. Nu vreau să dovedesc nimic. Vreau numai să trăiesc fără să fac nimănui niciun rău, afară de mine însă. Am dreptul acesta, nu e așa? De altfel, în privința asta sunt multe de spus. O să vorbim noi mai pe urmă. Acum mă duc să mă îmbrac și să strimit o cameristă. Capitolul 19 După ce rămase singură, Daria Alexandrovna... Cercetă odaia cu ochiul unei gospodine. Tot ceea ce văzuse, începând cu heiurile din curte, până la lucrurile din casă și acum din odaia ei, îi făcea impresia de belșug, eleganță și de lux european modern, cum citise numai în romanele englezești, fără să fi întâlnit vreodată ceva asemănător în Rusia și mai ales la țară. Totul era nou, de la tapetele franzuzești, până la covorul care acoperea întreaga odaie. Patul avea somieră cu teluri, saltea, un sul special pentru căpătâi și niște perne mici cu fețe de mătase. Lavorul de marmură, toaleta, sofaua, mesele, ornicul de bronz de pe cămin, perdelele și draperiile, toate erau scumpe și noi. Subreta venită să-și ofere serviciile, îmbrăcată și pieptănată, mai îngrijit și mai frumos decât Doli, era tot atât de modernă și de împodobită ca întreaga cameră. Dar ei, Alexandrovna... Îi făcea plăcere politețea, curățenia și serviabilitatea subretei, dar se simțea stingerită. Se cam sfia de camizolul sopeticit, împachetat din greșală. Se rușina tocmai de peticele și de cârpiturile de care se mândrea atât de mult la ea acasă. Acasă la dânsa, Doli știa că pentru șase camizole avea nevoie de 24 de arșin de batist, a 65 de copei ce arșinul, ceea ce costa peste 15 ruble, afară de garnitură și de lucru. Cărpind pe cele vechi, se economiseau aceste 15 ruble. Nu se putea spune că era chiar rușine de slujnică, dar se simțea oarecum stingerită. Când intră în cameră vechea sa cunoștință Anușca, Daria Alexandrovna simți o mare ușurare. Stăpâna o chemă pe subretă, de care avea nevoie, și Anușca rămase cu Daria Alexandrovna. După cât se vedea, Anușca era încântată de sosirea Dariei Alexandrovna. Vorbea mereu. Doli băgă de seamă că Anușca a fi vrut să-și spună părerea despre situația stăpânei sale, mai ales despre dragostea și devotamentul domnului conte pentru Ana Arcadievna.